Secretul Triunghiului Normand de Maurice Leblanc Pista 12 Privește perlele astea, botrâlei, și diamantele astea, și diamantele astea enorme. Nu-i unul care să nu fie demn de o împărăteasă, nici regentul Franței nu-i mai frumos. Se ridică și întinse mâna în semn de jurământ. Botrâlei, să spui lumii întregi, că nu n-a luat niciuna din pietrele ce se găseau în cupărul regal. Nici măcar una, jur pe onoarea mea, n-aveam dreptul, era averea Franței. De de sub, Ganimar se grăbea. După răsunetul loviturilor, era ușor să-ți dai seama că era atacată pe ultima ușă, cea care permitea accesul în sala biblourilor. Să lăsăm cu fărul deschis, zise Lupin, și celelalte cuve, toate aceste mici morminte goale. Ocolind căperea, se uită la unele vitrine, contemplă unele tablouri și primbăduse cu un aer gânditor, zise. Ce trist este să părăsești toate astea. Ce sfârșire! Mi-am petrecut cele mai frumoase clipe aici, în fața acestor obiecte pe care le iubesc. Și ochii mei nu le vor mai vedea, și mâinile mele nu le vor mai atinge. Pe chipul lui Crispat era o asemenea expresie de oboseală, că botrâle simție o milă confuză. La omul acesta durerea va probabil proporții mai mari decât la alții, la fel ca bucuria, orgoliul sau umilința. Acum era lungă fereastră și, cu degetul întins spre orizont, spunea Ceea ce e și mai trist e că trebuie să abandonez și asta. nu frumos? Imeni mare cerul, în dreapta și în stânga falezele de la Etrâta, cu cele trei porți, cea din Amonte, cea din Aval, Manupor și tot atâtea arcuri de triunf pentru stăpâni. Iar stăpânul era eu, a regele aventurii. Regele acului găunos, regă ciudat și supranatural, de la, Cezar, la Liupen, ce destin. Isbuclien rus, râs, rege de ferie și de mai ce? Mai rămâne să zic regele din Iveto. Ce glumă! Regele lumii, da, ăsta e adevărul. Din vârful lacului dominam universul. Îl țineam în gheare ca pe o pradă. Ridicăt iara lui seta farm, botrâlei, vezi telefonul ăsta dublu. Îndreapta e legătura cu Parisul. Linie specială, în stânga cu Londra, linie specială. Prin Londra am America, Asia, Australia. Pe toate aceste continente sucursale, emisiți, agenți, trafic internațional. Marea piață de artă și antichități, iar marocul lumii. Ah, botrure, sunt momente când puterea îmi sucește capul. Sunt beat de forță și autoritate. Ușa de dede succedă. Îi auzeau pe ganimal și pe oamenii lui, alergând și căutând. După o clipă, lui pe relu în și iată totul s-a terminat. A apărut o fetiță cu părul blond, cu ochi frumoși și triști și cu un suflet cinstit. Da, cinstit! Și s-a terminat. Eu însumi, îmi dărând formidabilul edificiu, orice altceva îmi pare absurd și pueril. Nu mai contează decât părul ei, ochii ei triști și sufletul ei cinstit. Oamenii urcau scara. Ultima ușă a fost de o lovitură. Lupin, îl apucă brusc pe tânăr de brați. Înțelegi, bătrâle de ce ți-am lăsat ca liberă atunci când, în ultimele săptămâni, aș fi putut de atâtea ori să te zdrobesc. Înțelegi de ce ai reușit să ajungi până aici? Înțelegi că le-am dat oamenilor mei partea lor de pradă și că pe ei i-a întâlnit noaptea trecută pe faleză? Înțelegi, nu-i așa? Acul găunos înseamnă aventura. Atâta timp cât e al meu, eu rămân aventurierul. Dacă mi-a luat acul, tot trecutul se desprinde de mine și începe viitorul. Un viitor de pace și fericire, în care nu voi roși, când ochii Reimondei mă vor privi. Un viitor se întoarce furios spre ușă." Data ciodată de animar, că nu mi-am terminat tirada, loviturile se întățeau, s-ar fi zis că zbesc în ușe cu o bândă. În picioare, în fața lui Lupin, Bătrâle, mort de curiozitate, aștepta evenimentele, fără să înțeleagă circul lui Lupin. Că predă acul fie, dar de ce se predă pe sine? Care era planul? Spera să-i scape lui Lupin și pe de altă parte, unde se afla Raymond? În timpul ăsta, Lupin murmura visător. Cinstit! Arsene lupen cinstit, gata cu furturile, se ducă o viață obișnuită. Și de ce nu? Nu există niciun motiv să n-am același succes. Dar dă-mi pace, Ganimar, tu nu știi idiotule că sunt pe cale de-a rosti cuvinte istorice și că le înregistrează pentru nepoții noștri. Începu să râdă. Pierdere de timp, Ganimar nu se vadă rostul cuvintelor mele istorice. Luă o bucată de cretă roșie, trase un taburet lângă perete și scrise cu litere mari. Arsène Lupin lasă moștenire Franței toate comorile acului Găunos, cu singura condiție ca aceste comori să fie expuse la Muzeul Lourou, Însă ce vor putea numele de sările Arsène Lupin. Acum, zise el, conștiința mi-e împăcată. Franța și cu mine sunt închit. Asediatorii l din toate puterile. sparsă unul din panourile ușii. Prin el trecu o mână căutând împuietoarea. Nu-i de tunete, zise Lupin. Ganimar e în stare de data asta să ajungă la timp. Se repezi la ușa și scoase cheia. Sâc bătrâne, ușa asta e solidă. Avem timp, berechet. Botrăle, îți spun adio. Și mulțumesc. Căci mi-ai fi putut complica mult atacul, dar tu ești un tip delicat. Se îndreptase spre un mare triptic de van der Weyden, care îi reprezenta pe regii magi. Închise panoul din stânga și descoperi astfel o ușiță pe a cărei clănțe pusese mâna. Noroc la vânătoare ganimar și belșug. Răsună o împușcătură, Liupen fac un salt înapoi. Ah, canalie, drept în inimă, ai luat de ce s-a dus magul la naiba, drept în inimă, țândări ca o pipă la ea, maroc. Mă Predă-te, Liupen, ganimar al cărui revolver trecea prin panoul spart și căruia îi se zăreau ochii scăpărători. Predă-te, păi ce, gata se predă? Dacă miști, trag. E, hai, nu mă poți nimeri de aici. Într-adevăr, Lupin se îndepărtase și dacă Ganimar, fiind spătura din ușe, putea să tragă drept înaintea lui, nu putea să tragă și mai ales să o ochească în direcția în care se găsea Lupin, situația acestuia nu era însă mai puțin încurcată, că ceșira pe care conta, ușița din spatele criticului, se deschidea în fața lui Ganimar. Dacă încerca să fugă, se expunea focului polițistului și mai erau cinci gloanțe în revolver. Drace," zise el râzând, îmi scad acțiunile. Ai făcut o lată, bătrâne, Lupin. Ai vrut o ultimă senzație tare și a întins prea mult coada. Nu trebuia să frecarești atâta." Se lipi de perete. Datorită efortului asediatorilor, încă un panou din ușe cedase și Ganimar avea mai multă libertate de acțiune. Trei metri nu mai mult îi despărțeau pe cei doi adversari, dar Lupin era apărat de o vitrină din aurit. Pe el botrâle strigă bătrânul polițist, care sprâșnea de furie. Trage, în loc să te așa. Într-adevăr, Isidor nu se plintise, spectator pasionat, dar nehotărât până în clipa aceea. Ar fi vrut să se arunce cu toate puterile în luptă și să dobare prada care era la discreția lui. Dar îl împiedica un sentiment nedefinit. Apelul lui Ganimar îl dezmetici. Mâna îi se încrește pe patul revolverului. Dacă mă amestec, gândi el, Liupin e pierdut și am aceste drept, de datoria mea. Ochii li se întâlniră. Ochii lui Liupin erau calmi, atenți, aproape curioși, ca și cum, în mijlocul cumplitei primeștii care îl amenința, nu-l interesa decât problema morală care îl frământa pe tânăr. Se va hotărâ Izidor să-i dea dușmanului în vis o ovitura de grație. Ușa crăpă de sus până jos. Pe el, bătrâle, e al nostru, strigă Ganimar. Lisidor ridică revolverul, ceea ce se întâmplă apoi foarte atât de rapid, încât nu înțelese, ca să zicem așa, decât pe urmă. Îl văzu pe Lupin aplecându-se, fugind pe lângă perete, chiar pe sub arma pe care ganima o flutura de pomană și se simți dintr-o dată el, potrâle, trântit la pământ, înșfăcat imediat și ridicat de o forță invincibilă. Lupin îl ținea în aer cată un scut viu, în spatele căruia se ascundea. Zece la unul că scap Ganimar. Vezi, Lupin are întotdeauna resurse. Se retrasese rapid spre Tiptic. Ținându-l cu o mână pe boturile lipite de pieptul lui, deschise cu cealaltă mână ușa și o închise în urma lor. Era salvat. Imediat a apărut o scară foarte abruptă. Haide, a zis Lupin, împingându-l pe botrâle în fața lui. Armata de uscat e învinsă. Acum să ne ocupăm de flota franceză. După Waterloo Trafalgar, o să merite banii micuțule. Ah, ce n stim, acum ciocănesc de zor în triptic. Prea târziu, copii, da-i drumul, botule. Scara, săpată în peretele acului, chiar în scoarța lui, se învârtea în jurul piramidei, încercuind-o ca spirala unui tobogan. Înghesuiți unul între altul, coborau sărin câte două-trei tripte deodată. Din loc în loc, câte un fascicul de lumină, țâșnea prin câte o fisură și botule zărea bărcile de pescuit ce se aflau la câteva zece de stânge distanță, și torpilorul negru coborau, coborau, insidor tăcut, lui pe la fel de exuberant. Aș vrea să știu ce face Ganimar. S-a repezit pe cealaltă scară ca să îmbareze intrarea în tunel? Nu, nu e așa de tâmpit. O fi lăsat acolo patru oameni și patru oameni sunt de ajuns. Se opri. Ascultă, strigă de acolo de sus. Da, precis au deschis fereastra și își cheamă flota." Uite, cei din băci se agită, se schimbă semnale, se mișcă și torpilorul. Ah, viteazurile torpilor, te recunosc, vii din Leavr, tunarii la posturi. Drace, uite pe comandant. Bună ziua, adiughei, Scoase brațul pe fereastră și scutură Batista. Apoi porni din nou. Flota inamică trage la rame, zise el. Abordajul e iminent. Doamne ce amuzantie! Sub ei auzirea voci. În clipa aceea se apropiau de nivelul mării și imediat dă dură într-o grotă largă, în care se vedeau două lanterne, umblând de colo colo prin întuneric. Răsărim o umbră și o femeie se aruncă de gâtul lui Lupin. Repede, repede, era neliniștită. Ce faci? Dar nu e singur. Liupen, o liniști. E prietenul nostru botrâle. imaginează că prietenul nostru botrâle a avut delicatețea, dar îți povestesc altă dată că n-avem timp. Șarole, ești aici?" Ah, bine, Nava." Șarole răspunse, Nava e gata." Dei drumul, făcul Iupen. După o pipă se auzi părăitul unui motor, iar botrile, ai cărui ochi se obișnuiau încet-încet cu semintul tunericul, își dădu până la urmă seama că se găsesc pe un fel de chei, pe malul apei, și că în fața lor plutește o navă. O navă automobilă, zise lui Iupen, completând observațiile lui botrile. Ei, bătrâne isilor, te miră, nu înțelegi, cum apa pe care o vezi nu e alta decât apa mării, care se infiltrează la fiecare flux în grota asta, rezultă cam aici o mică radă invizibilă și sigură. Dar închisă obiectul bătrâne. nimeni nu poate să intre sau să iasă de aici. Ba da, eu, făcul lui Pen și o să-ți demonstrez. O conduse întâi pe Raymond, apoi veni să-l ia pe botrâne. Acesta ezită. Ți-e frică? zise lui Pen. De ce? Că o să ne scofund de torpilorul? Nu. Atunci, te întreb dacă datoria ta nu e să rămâi de partea lui Ganimar și a justiției, a societății, a moralei, în loc să treci de partea lui Lupin, a rușinii, infamiei, dezonoarei. Exact! Din nefericire, micuțule, n-ai de ales. Pentru moment trebuie să ne creadă pe amândoi morți și să mă lase în pace, așa cum are nevoie de un viitor om cinstit. Mai târziu, când îți voi reda libertatea, o să poți vorbi cât o să ai chef. Nu o să mai am, amă teme de nimic. Din felul în care Lupin îi strângea brațul, bătrâne simțea că n-are rost să se împotrivească. Și apoi, de ce s-ar fi împotrivit? N-avea oare dreptul să se lase în voia simpatiei, pe care, în ciuda tuturor întâmplărilor, îi o inspira acest om? Sentimentul acesta era atât de puternic încât îi veni să-i spună lui Lupin. Ascultă-te, pândește o altă primejdie, mai gravă, șolme, e pe urmele dumitale. Hai, vino, îi zise Lupin, înainte ca el să se hotărească să vorbească. Ascultă și se lăsă dus până la navă, a cărei formă îi se părut deosebită, iar aspectul de-a dreptul neprevăzut. Odată ajunși pe punte, coborâră o scăriță abruptă, care era agățată de trapă, care trapă se închise deasupra lor. La capătul de jos al scării era o încăpere foarte mică, puternic luminată, în care se și află Raimond și în calavură exact atâta loc, cât să se așeze toți trei. Lupin luă un cornet acustic și ordonă, la drum, șarolei. Botrâlea a avut senzația neplăcută pe care o ai când cobori cu un ascensor. Senzația că podeaua, pământul îți fuge de sub picioare și că încet, încet se cască un gol. Ce ne scufundăm, Ruseliu Pen, liniștește-te, numai cât să trecem din grota superioară unde ne aflăm. Într-o grotă mai mică, aflată foarte jos, deschisă spre mare și în care se poate intra în timpul refluxului, o știu toți cu de scoici. Ah, ne oprim zece secunde, trecem și trecerea e strâmtă. Doar cât să treacă sub Dar întrebă bătrâle, cum se face că pescarii care intră în grota de jos, nu știu care în partea de sus o comunicație cu o altă grotă, de unde pornește o scară care trece prin ac. Adevărul, el era de mâna primului venit. Greșește bătrâle. Tavanul grotei publice este închis pe timpul vei fluxului, de un plafon mobil, de culoarea pietrei pe care marea îl ridică odată cu ea atunci când urcă și pe care atunci când coboară îl închide ermetic deasupra micuței grote. Așa că în timpul fluxului pot să trec. E ingenios, nu? E ideea lui Bibicu. E adevărat că nici Cezar, nici Rudolic al 14-lea pe scurt, nici unul din strămoșii mei n-au avut parte de un submarin. Ei se mulțumeau cu scara care cobora pe atunci până la grota de jos. Eu am suprimat ultimele trepte și am imaginat acest plafon mobil, un cadou pe care îl fac franței. Raymond, draga mea, stinge rampa de lângă tine. Nu mai avem nevoie de ea din potrivă. Într-adevăr, o lumină palidă de culoarea apei îi întâmpinase la ieșirea din grotă și pătrundeam cabina prin cele două hublouri și printr-o calotă mare de sticlă care se ridica deasupra punții și permitea inspectarea straturilor superioare ale mării. Și imediat pe deasupra lor cu o umbră. Atacul se va produce. Flota inamică na mică acul, dar oricât a fi acul ăsta de găunos, mă întreb cum o să intre înăuntru. Luă cornetul acustic. Nu ne ridicăm încă șarole. Unde mergem? Păi ți-am spus, la Paul Lupin. Și cu toată viteza, da? Avem nevoie de apă ca să abordăm. Avem o doamnă cu noi. Aproape că atingeau fundul mării, algele, tulburate, se ridicau ca o vegetație neagră, greoaie, și curenții profunți le făceau să îndoiască grațios, să se întindă, să se alungească precum niște plete ce plutesc. Din nou o umbră mai lungă. Vietorpilorul, Peng, acum și o să glăsuiască tunul. Ce o să facă Dugay-Truen? O să bombardeze acul? Ce mare pierdere, botule! Că nu putem asista la întâlnirea dintre Dugay-Truen și animali Reunirea forțelor terestre cu forțele navale. Hei, Charole, dormim! Mergeau repede, totuși, stâncilor de suprafețele răsuprafețele de nisip, apoi văzura aproape imediat alte stânci, care marcau partea stângă a taului, poarta din amonte, peștii fugeau la apropierea lor. Unul mai îndrăzneț se agăță de hublou și îi privea cu ochi mari, imobili și fix. Să fie într-un ceas bun, am pornit, strigă Lupin, Ce zici de coaja mea de nucă, bătrâle? nu era, nu-i așa?" Îți aduce aminte de aventura cu șaptele de cupă, sfârșitul nenorocit al inginerului Lacomb. Și cum, după ce i-am pedepsit pe ucigaș, am oferit statului hâptiile și planurile lui pentru construcția unui nou submarin. Încă un cadou pentru Franța. E bine, dintre planurile astea le-am păstrat pe cele ale unei nave cu motor submersibile. Și iată cum de aia astăzi onoarea de a naviga în compania mea. Îl chemă din nou pe șarole. Să urcăm, nu mai e niciun pericol. Îți văd până la suprafață și clopotul de sticlă ieși din valuri. Se găseau la o milă de coastă, deci nu puteau fi văzuți. Și Botrele putu atunci să-și dea seama mai bine de rapiditatea vertiginoasă cu care înaintau. Trecu mai întâi, prin fața lor fecam, apoi toate plajele normande, se împier, Petridal, Vellet, Saint-Valerie, Vell, Kiberville. De pe în glumea într-una și Izidor nu se mai sătura să-l privească și să-l asculte, minunându-se de verba acestui om, de veselia, de copilă reala, de ușurința lui ironică, de bucuria lui de a trăi, o cercetă și pe mond. Tânăra stătea tăcută, lipită de cel pe care îl iubea. Îi luase mâinile într ei și își ridica adesea ochii spre el. Și Botrule remarcă de mai multe ori că atunci mâinile îi se crispau și că tristețea din ochi îi se accentua. Și de fiecare dată era ca un răspuns mut și dureros butadele lui Yupeng. S-ar fi zis că ușurătatea vorbelor, viziunea lui sarcastică asupra vieții, o făceau să sufere. Taci!" murmură ea. Să râzi acum înseamnă să sfide destinul. Ne mai pot aștepta atâtea nenorociși. În dreptul diepului trebuie să se scufunde, ca să nu fie zăriți de bărcile de pescuit." Iar după 20 de minute o tăiară spre coastă și nava intră într-un mic port submarin, format de o tăietură neregulată a stâncilor. Se așeză paralel cu un dic și urcă încet ișor la suprafață. «Port Lupin!» anunță Lupin. Locul situat la 5 leghe de diep, la 3 leghe de trepă, protejat la dreapta și la stânga de două porțiuni, prăbușite de faleză, era absolut pustiu. Un nisip fiind cătușea pantele plajei înguste. Cobară, bătrâle, Raymond, dă mâna, tu, șarole, întoarce-te la ac, să vești ce se petrece între animal și Liu Trueng și vi să-mi povestești diseară. Afacerea asta mă pasionează. Bătrâle se întreba oarecum curios cum or să iasă din golfulețul acela închis, care se numea Paul Le Pen, când chiar la picioarele falezei treptele unei scări de fier?”. Isidor, zise Lupen, dacă ai ști geografie și istorie, atunci îți dat seama că ne aflăm la poalele trecătorii Parfum Val, în Comuna Bivil. Acum mai bine de 100 de ani, în noaptea de 23 august 1803, George Cadudal și cei șase complici ai săi debargați în Franța cu intenția de a-l răpi pe primul consul Bonaparte s-au cățărat până în sus, pe drumul pe care o serveze acum. De atunci au avut loc prăbușiri care au dărâmat drumul. Dar Valmera, mai cunoscut sub numele de Arsène Lupin, l-a refăcut pe cheltuiala lui și a cumpărat ferma de la Neviet, unde conjurații și-au petrecut prima noapte și unde, retras din afaceri, dezinteresat de deșertăciunile lumii, va duce alături de mama și soția lui viața respectabilă a unui nobil de țară. Gentlemanul spărgător a murit. Trăiască gentlemanul fermier. După scară urma un fel de gătuitură. Un făgaș abrupt săpat de apa ploilor, pe fundul căruia te agățai de un simulacru de scară cu rampă. Din câte îi explică lui această rampă fusese pusă în locul est-amperșei, lungă fixată cu țăruși, de care se țineau pe vremuri oamenii ca să coboare pe plaje. După un orcuș. de o jumătate de ceas, să răpe platou, nu departe de un bordei săpat în pământ, de felul acelora care slujesc de adăpost vameșilor de pe coastă. Și după cotitura potecei, apărut într-adevăr un vameș. Nimic nou, gomel, îi zise lui pe nimic, șefule. Niciun suspect? Nu, șefule. Totuși, ce? Nevastă-mea, care îi croitoreasă la neviet, da, știu, sezarin, ce-i cu ea. Se pare că azi dimineață un marinadă de a târpoale prin sat. Cum arăta marinarul ăsta? Nu prea firesc, mutră de englezi, Ah, facul lui pe preocupat și i-ai ordonat, Sezarinei, să deschidea bine ochii, da, șifule. Bine, supraveghează întoarcerea lui Șarolei, peste vreo două, trei ore. Dacă apare ceva, eu sunt la fermă. Își reluă drumul și spuse lui Botrâle, mă cam ne liniștește să fie oare oareșorme. Ah, dacă e el, exasperat cum e, se pot întâmpla multe. Ezită o clipă. Mă întreb dacă n a fi cazul să ne întoarcem, da, am presimțiri rele. Cât vedeai, cu ochii se desfășurau câmpii ușor ondulate. În stânga, o frumoasă ale, mărginită cu copaci, ducea spre ferma de la Nuviet, cărei acum îi se zăreau clădirile. Era refugiul pe care îl pregătise, adăpostul pentru odihna promisă mondei. Avea să renunțe, din cauza unor idei absurde, la fericire, chiar în clipa când își atingea scopul? Îl apucă pe izilor de braț și îi spuse arătându-i-o pe Raymond, care mergea în fața lor. Privește-o, când pășește, talia ei are o ușoară legănare pe care nu o pot pedea fără să tremuri, dar totul la ea mă face să tremur de emoție și iubire, gesturile și nemișcarea ei, tăcerile și sunetul vocii. Uite, simplul fapt că pășesc pe urmele ei mă face să mă simt bine. Ah, botrâle, o să uite ea vreodată că am fost iupent. Voi reuși să-i șterg din amintirea acest trecut pe care îl răște. Se stăpâni și rosti cu o siguranță încăpățânată. Va uita. Va uita fiindcă pentru ea am sacrificat totul. Am sacrificat refugiul inviolabil al lacului Găunos. Mi-a sacrificat comorile, puterea, orgoliul. Voi sacrifica totul. Nu mai vreau să fiu nimic, nimic. Altceva decât un om îndrăgostit. Un om cinstit, fiindcă ea nu poate iubi decât un om cinstit. La urma urmei, ce mă costă să fiu cinstit? Nu e o ocupație mai dezonorantă ca altele. Gluma îi scăpase fără voia lui. Glasul îi rămase grav, lipsit de ironie. Și murmură cu o violență stăpânită. Ah, vezi tu, bătrâle, din toate bucuriile nemăsurate pe care le-am gustat în viața mea aventuroasă, nu-i niciuna care să se compare cu bucuria pe care mă provoacă privirea ei. Când e mulțumită de mine, atunci mă simt tare slab și îmi vine să plâng. Plângea, botrâle intuită ochii ei sunt în lacrimi, lacrimi în ochii lui Lupin, lacrimi de iubire. Se apropiau de o poartă veche prin care se intra în fermă. Lupin se opri și mormăi. De ce mi-am fi frică? Prea mă pasă ceva. Oare aventura acului găunos nu s-a încheiat? Oare destinul nu acceptă deznodământul pe care l-am ales eu? Raymond se întoarse neliniștită. Uite-o pe Cezarin. aleargă în coace. Într-adevăr, nevasta Vameșului venea din dinspre fermă. Lupin se repezi la ea. Ceea ce ce s-a întâmplat? Vorbește. Sufocându-se, cu răsuflarea tăiată, Sezarim băiui. Un bărbat. Am văzut un bărbat în salon. Englezul de azi dimineață? Da, dar altfel de Te-a văzut? Nu, dar a văzut-o pe mama dumneavoastră. Doamna Valmera l-a surprins când e așa. Și? I-a spus că-l caută pe lui Valmera, că e prietenul dumneavoastră. Și? doamna i-a răspuns că fiul ei e plecat într-o călătorie, timp de mai mulți ani. Și-a plecat? Nu, a făcut niște semne pe fereastra care dă spre câmpie, ca și cum ar fi chemat pe cineva. Aventurielul că șovăie. Un țipăt puternic sfâșie aerul. Raymond, Gemu, e mama ta, o recunosc. Lupin se aruncă spre ea și zise, purtată de un impuls de pasiune sălbatică. Vino, să fugim, întâi tu dar se opri imediat, înnebunit, tulburat. Nu, nu pot, e oribil. Iată-mă, Raymond. biata femeie, acolo, rămâi aici. Botrâle nu pleca de lângă ea. Se repezi în fungă de-a lungul taluzului ce împrejmuia ferma, se întoarse și alergă până la bariera ce despre spre câmp. Reimond, pe care Botrâle nu putu să o oprească, ajunse acolo aproape dată cu el și Bătrâne, ascuns după copaci, zări pe alea pustie care ducea de la fermă la barieră Trei bărbați, dintre care unul, cel mai înalt, pășea în față, iar ceilalți, cei doi, duceau de susori o femeie care încerca să se opună și care scotea gemete de durere. Începea să se întunece. Totuși, bătrâne îl recunoscu pe Herlock Sholmei. Femeia era bătrână. Chipul ei era încadrat de păr alb. Ajunsese la barieră. Sholmei deschise. Atunci, Elupen ajunse și el acolo și se înfipse în fața lui. Șocul cu atât mai groaznic, cu cât Liupin era tăcut, aproape solemn. Cei doi inamici se măsurau în din priviri. Pe echipurile lor se putea citi aceeași ură. Nu se mișcau. Liupin rosti cu un calm înspăimântător. „Ordonale oamenilor tăi să-i dea drumul acestei femei. Nu! S-ar fi zis că amândoi se tem să înceapă lupta supremă și că amândoi își adună toate puterile. Și de data asta nu mai erau cuvinte inutile, nici provocări baciocoritoare. Nu mai tăcere, o tăcere de mormânt. În nebunită de neliniște, Reimond aștepta rezultatul duelului. Botrule, o apucase de mână și o ținea nemișcată. După o clipă, Liupe repetă. Ordonele oamenilor tăi să-i dea drumul acestei femei. Nu. Liupe rosti, ascultă Șolmei. Dar se opri, înțelegând stupiditatea vorbelor. În fața acestui colos de orboriu și voință pe nume Șolmei, ce însemnătate aveau amenințările? Gata de orice, duse brusc mâna la buzunarul hainei. Englezul îl observă și, repezindu-se la prizonieră, îi puse țeava revolverului la două degete de tâmplă. Nu mișca, Pen, sau trag. În același timp, cei doi acoliței săi scoaseră armele și le îndreptară spre lupen. Acestea se crispă, își domoli furia care invadase și curăceală, cu mâinile în buzunare, cu pieptul expus dușmanului început din nou. Jolme, pentru a treia oară îți spun, las-o pe femeia asta în pace. Englezul rânji, poate că n-am dreptul să o ating, hai, hai, gata cu gluma. Nu te cheamă Valmera, după cum nu te cheamă nici Lupin. E un nume furat, după cum ai furat și numele de șamelas. Și cea pe care o dai drept, mai ta e Victor, bătrâna ta complice, cea care te-a crescut. Jolme, fă cu o greșeală. dus de dorința de răzbunare, se uită la Raymond, care era oripilată de dezvăluirile lui. Lupin profită de această imprudență. Cu o mișcare rapidă, trase. Blestem!" urlășor mei și brațul străpuns îi căzu de-a lungul corpului. Strigă la oamenii lui, Trageți, voi ăștia, trageți odată!" Dar Leupen s se să asupra lor și, după numai mult de două secunde, cel din dreapta se tăvălea pe jos, lovit în piept, în timp ce al doilea, cu falca zdrobită, se prăbuși peste barieră. Descurcă-te, Victor, leagă și acum între noi doi englezule!" Se lăsa în jos jurând. ah, canalie! Jolmei apucase arma cu mâna stângă și îl ochea. O tunatură, un strigăt de durere, Raymond se aruncase între cei doi bărbați în fața englezului. Se clătină, își duse mâna la sâm, se ridică, se răsuci și se prăbuși la picioarele lui Lupin. Raymond, Raymond! Se arunca asupra ei și o strânse la piept. Moartă! făcu el. Urmă o clipă de stupare. Jolmei părea uluit de ceea ce făcuse. Victor băiguia, micuțul meu, micuțul meu. Botrăle se apropiase de femeie și se aplecă să o examineze. Lupe repeta, moată, moată, pe un ton gânditor, ca și cum încă nu înțelegea ce se întâmplase. Dar tipul i se încreții, schimbat dintr-o dată, răvășit de durere. Și atunci el scutură un fel de nebunie, făcu gesturi necontrolate, își frunse mâinile, tropăi ca un copil care suferă peste poate... Mizerabile!" stigă el deodată într-o răbufnire de ură. Și cu o izbitură teribilă, răsturnându-l pe șolme, îl înșfăcă de gât și îi degetele încleștate în carne. Englezul oricăi fără măcar să se zbată. Micuțul meu, micuțul meu!" îl imploră victoar. Botrâlea alergă între acolo Daliupe!" ai dăduse deja drumului șolme și acolo, lângă dușmanul întins la pământ, plângea cu sughițuri. Ce spectacol demn -mi de milă, bătrânul n-avea să-i uite niciodată tragică oroare. El, care cunoștea dragostea lui Lupin pentru Raymond și tot ceea ce marele aventurier, ucisese în sine pentru a aduce un surus pe chipul iubitei lui. Noaptea începea să acopere câmpul de luptă cu un lințoliu de umbră. Cei trei englezi, legați fedele și cu pălușuri în gură, zăceau în Liniștea de plină câmpiei era legănată de cântece era oamenii de la Neviet, care se întorceau de la lucru. Liupen se ridică, asculta-n monotone. Apoi se uită la ferma liniștită, în care spera să trăiască în pace alături de Raymond. Apoi o privi pe ea, pe sarmana îndrăgostită pe care iubirea o ucisese, și care, albă, își dormea somnul de veci. În timpul ăsta, țăranii se apropiau. Atunci, Eliupen se aplecă, o ridică pe Martă în brațele sale puternice, o săltă și, îndoit de șale, o așeză pe umăr. Se Să mergem, Victor! Să mergem, micuțule!" Adio, botrâle!" a zise el. Și, încărcat cu neprețuita și îmbrozitoarea lui povară, urmată de bătrâna servitoare, tăcut, sălbatic, pornit spre mare și se afundă în întunericul adânc. Ați ascultat secretul triunghiului Normand de Maurice Leblanc, A citit Elena Petris cu august 1994. Dragi ascultători, iată ne ajuns la finalul lecturii. Cristi Simion vă urează toate cele bune! A revedere.